Ér idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. Ahogy már jó néhány éve minden márciusban, az agykutatók nemzetközi és nemzeti szervezetei idén is világszerte az Agykutatás Hete című rendezvénysorozattal igyekeznek felhívni a közvélemény figyelmét az idegrendszer kutatásának fontosságára. A héten Magyarországon is sok helyszínt kereshetnek fel az érdeklődők. A budapesti rendezvény központi témája a viselkedés. Az ELTE természettudományi karának déli épületében ma még este hatig, holnap pedig egész nap működik a Viselkedéstudományok Tudományok Játszóháza, ahol gyerekek és felnőttek mindenféle kísérletekben vehetnek részt, illetve láthatnak olyanokat, amelyek segítségével a kutatók az állatok viselkedését vizsgálják. Előadások is vannak és lesznek, például az agykutatás módszereinek fejlődéséről, a biorobotikáról, arról, hogy miért következik evolúciós sajátságainkból a mai ember információjissége, illetve oly gyakori kövérsége. A téridőben tehát ma és holnap az agykutatás hete budapesti rendezvényeihez kapcsolódunk. Először a játszóház emberes kísérleteiről hallanak Balázs Lászlótól, az Akadémia Kognitív Videgtudományi és Pszichológiai Intézetének pszichológusától. Az agykutatás hete alkalmában most már harmadszor rendezzük meg a játszóházat. Minden évben nagy érdeklődéssel figyelik az agy komputer összekapcsolást. Ez egy olyan irányzat, angol Brain Computer Interface, amely arra törekszik, hogy az agyi elektromos jelleg segítségével az emberek agyi hullámoknak ismerik, lehessen gépeket irányítani. Tehát gondolattal. Na most itt van egy félreértés, mert ez nem gondolatolvasógép. Itt csak arról van szó, hogy az ember és a gép összetanulnak valahogyan, és valamilyen módon az ember tudja az agyával irányítani a gépet, de ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk egy ilyen készüléket arra használnánk, hogy egy mesterséges végtagot például valaki irányítson az agyhullámaival, akkor egyáltalán nem biztos, hogy amikor a lábát fel akarja emelni, akkor neki ténylegesen arra kell gondolnia, hogy a lábát felemeli, hanem csak valami olyat kell csinálnia, amit Megtanultak együtt a géppel, hogyha ha ő így van most, akkor az lába felemelkedik. Szóval nem gépről van szó, szóval most egy videójátékot lehet irányítani, le kell dönteni egy fát. Az emberek próbálkoznak, és a fa mozog, mozog, és végül is csak sikerül ledönteni. De ehhez össze kell tanulnia. De végül is ez teljesen mindegy, hogy mit. Tehát vannak olyan agyi interfészek, amikkel kurzort lehet mozgatni, van olyan, amivel akár írni is lehet, kiválasztani a betűt a képernyőn. Ezzel már jeleztem is, hogy nagyon sok praktikus alkalmazása van, és nagyon-nagyon erősen kutatott, feltörekvő irányzat ez. Mesterséges végtagot lehet vele irányítani, ez nagyon fontos. Érdeklődnek egyébként például a hadseregek, hogy ilyen GI-t, ilyen modern elektronikus katonák számára ugye kezeket szabaddá téve bizonyos dolgokat tudjanak irányítani anélkül, hogy a végtagjaikat igénybe vegyék, vagy akár pilóták. Hogyan történik ez a tanulási folyamat, hogy a kliensnek az agyhullámai és a számítógép kvázi összeszoknak, és így valamiféle utasítást lehet adni? Ez úgynevezett gépi tanuló algoritmusok, amiknek az a jellegzetessége, hogy nem látunk bele, hogy hogyan működnek. A gép azt próbálja megtanulni, hogy a agy elektromos jelből, az égéből, amiből mi Szabad szemmel nem sokat látunk, számítógépes elemzéssel mindenféleket lehet csinálni, a gép maga pedig próbálja megtanulni azt, hogy mit próbál az ember éppen az agyával, és az ember meg megpróbálja úgy irányítani a belső állapotát tulajdonképpen. Mert hogy az égé tükrözi a belső állapotainkat, természetesen a gondolkodásunkat, tükrözi a nyugodtságot, az izgatottságot, az érzelmeket, de elég nehéz ezeket kiolvasni. És a gépnek végsősorban mindegy, hogy most a kurzort az mozgatja, hogy én a kurzorral gondolok, vagy az, hogy igyekszem minél jobban relaxálni például. De egyébként külön magát az égét is, ami mindennapos kutatásainkban nekünk egy alapeszköz, azt is meg lehet nézni. Még milyen kísérletek vannak, lesznek? Sok bemutatás arról szól, hogy tulajdonképpen nem a fülünkkel hallunk és nem a szemünkkel látunk, hanem az agyunkkal. Hogy az agyunk megkonstruálja azt a világot, amit mi látunk, ami nem azonos azzal a fizikai, mi úgy hívjuk, hogy fizikai inger, amelyik a szemünket vagy a fülünket éri, az csak alap arra, hogy az agy mindenféle következtetéseket állítson fel, amiket nagy részben az előzetes tapasztalatok irányítanak. És ebbe például az illúziók, az érzékcsalódások engednek be pillantást, és itt sokféle részben látási, részben hallási illúziót is lehet látni. Például a híres sztrúb hatás, ahol az van, hogy látunk egy szót, aminek a jelentése egy szín. Tehát az van odaírva, hogy piros. És ez valamilyen színben jelenik meg. Nem mondjuk zöld színnel van odaírva, hogy piros. Nekünk az a feladatunk, hogy ennek a tintának a színét mondjuk meg. Tehát mondjuk azt, hogy ez zöld. De most abban az esetben, hogyha zölden látjuk azt, hogy piros, akkor sokkal tovább tart megnevezzünk a zöld színt. Ez egy klasszikus kísérlet a figyelem pszichológiájának. És ez például arról szól, hogy az írod betű megindít egy agyi folyamatot, amit nem könnyű legátolnunk. Egyébként azt is lehet tudni, hogy mondjuk egy agysérülés esetében, vagy például akár csak nagyon fáradtak vagyunk, vagy kialvatlanok vagyunk, akkor még nehezebben tudjuk legátolni azt a hatást, hogy ott van az a szó, amit nem szabadna elolvasnunk, vagy a jelentését nem szabadna figyelembe vennünk, de nem tudjuk nem figyelembe venni. A játszóház állatkísérleteit az Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének munkatársai állították össze. Zelenadóra Dóra kutatóorvost, agykutatót hallják. Elsősorban a pszichiátri betegségek modellezésével foglalkozunk, és ezek mehazménzmusát szeretnénk megismerni, meg ugye ezek terápiájában részt venni. Úgyhogy, amit most itt szeretnénk bemutatni, az elsősorban szorongásvizsgálatok és memóriavizsgálatokkal kapcsolatos tesztek. Az Alzheimer-kúr már egy népbetegségnek számít, és ezek a memóriatesztek, ezek a megértéséhez járulhatnak hozzá. Mennyire pontos definíciója van annak, hogy egy állatszorong? Honnan tudjuk, hogy szorong? Éppen ez az érdekesebben, hogy ugye az embereknél is sokszor mondjuk kérdőívekkel, vagy hát kikérdezésen alapul az, hogy megállapítjuk, hogy mondjuk szorong vagy depressziós. Hát ugye a patkány vagy egeret nem tudjuk megkérdezni, úgyhogy megpróbáljuk megfigyelni a magatartásukat, és ugye sok megfigyelés alapján azt gondoljuk, hogy például a rákcsálók nem szeretnek fényes, nyílt területeken lenni. Igazából ezt már Kipling is megfogalmazta, hogy a Rikki-Tiki tévében, amikor leírta az egyik patkányról, hogy az itt a fal mellett suhangat. Nem szeret a nyíltérel lenni, és akkor azt gondoljuk, hogy hát, hogyha kevésbé szorong, akkor viszonylag gyakrabban megy a nyíltére, vagy sokkal jobban szorong, akkor még inkább fél a nyílterektől. Például ezt a nyílt tesztet mind automatizált, mindegy, hogy úgy mondjam, otthon is kivitelezhető formában meg lehet nézni élő állatokon. A Patkányt egy nagyobb dobozba belerakjuk, ugye ami az ő méretéhez képest egy nagy nyíltér, ami meg van világítva. Van egy ilyen konfliktus benne, hogy megpróbálja felderíteni a környezetét, de ugyanakkor fél a közepétől, fél a nyíltértől. És ezt egyszerűen meg lehet nézni, hogy mennyi időt tölt a fal mellett, és mennyi időt tölt középen. És hogyha mondjuk ezt szorongás csökkentőkkel kezeljük ezt az állatot, akkor több időt fog középen tölteni, és kevesebb időt fog a szélén tölteni. Még hogyha mondjuk szorongást keltőkkel, tehát olyan anyagokkal, amit tudjuk, hogy emberben is szorongást keltenek, akkor nem megy ki egyáltalán a, nek a nyíltérnek a közepére. Saját ezt ugye lehet így egyszerűen ránézésre is, de hát fotocellákkal felszerel dobozokban nagyon jól automatizálható is, nem kell nekünk ott nézni, hanem a gép automatikusan megmondja, hogy hol van ez az állat, és önmagát megmondja, hogy ha több időt töltött a közepén, akkor kevésbé szorongott, míg hogyha több időt a szélén, akkor jobban szorongott. Aztán még milyen kísérletek vannak, lesznek. A szociális kapcsolatok az emberben is, ugye ezért sokszor szorongást keltenek, ezek a patkányok egyre kifejezetten szociális lényeg, de azért bennük is van egyfajta konfliktus, úgyhogy bemutatunk egy szociális testet, amikor is egy doboznak az egyik részén egy kiukasztott műanyag lappal leválasztva van egy a tesztállatunk számára idegen állat, és azt vizsgáljuk meg, hogy ez mennyire érdekes számára, itt is ugye mondom, konfliktusba kerül az, hogy mondjuk egy nőstényt rakunk oda egy himhez, tehát hogy ez egy vonzódást jelent számára, ugyanakkor csak egy új környezet, csak egy idegen állat, és ezt a szorongási konfliktust ugye hogy, hogy tudja magában megoldani. Itt is megint, hogy a szorongás csökkentőkkel kezeljük az állat, akkor több időt fog tölteni a másik állat szagolgatásával, nézegetésével, míg ha jobban szorong, akkor kevesebb időt fog tölteni ezzel. Egy másik érdekes teszt, az pedig a újdonság hatására létrejövő evés csökkenés. tulajdonképpen a látogatók megpróbálhatják, mi egy konflikszet alkalmazunk, mert ez le van a hozzászoktatva az állatok, hogy ezt már ismerik ezt az ételt, és ezt nagyon szeretik ropogtatni, hogy a, a, a saját dobozukba adjuk nekik ezt a kuhóricapehely darabkát, de egyébként lehet Zizivel is próbálkozni, vagy gyűri édes kekszel, ehhez is hozzá lehet szoktatni őket, akkor egyből kiveszik az ember kezéből, és hát nem tudja az ember olyan gyorsan adni nekik, hogy nem egyik meg egyből, még hogyha az állatot egy új környezetbe helyezzük, akkor ugye ott teljesen idegenül érzi magát. Talán ez az emberekre is jellemző, hogy mondjuk otthon a konyhába lehet, hogy mindent felfolami a hűtőbe található, de mondjuk ha egy idegen társaságba kerül, akkor azért próbálja moderálni magát. Tehát ez a patkány vagy egér is inkább fél egy új környezetben, és akkor a sokkal nagyobb idő kell ahhoz, hogy egyáltalán oda menjen, megszagolja ezt az ennivaló darabkát, ahhoz pedig, hogy me sokszor fél órának, órának is el kell telnie miért pont ezeket a kísérleteket választották? Részben próbáltuk bemutatni a saját munkánkat, illetőleg ezek a tesztek sokszor otthon is elvégezhetők a saját állatokon, nagyon egyszerűen. Ugyanakkor a belőlük levonható következtetések, azok nagyon sokrétűek, és így viszik előre a tudomány. De próbáltuk olyan teszteket azért kiválasztani, amik egyszerűen kivitelezhetők. A viselkedés megfigyelése és annak megállapítása, hogy az adott viselkedés milyen agyterülethez kötődik, ma már egy ravasz módszer az úgynevezett optogenetika segítségével egyszerre is történhet. Slett Katalint, az Elte Docensét, az Akadémia Nemzeti Agykutatási Program által támogatott Idegisejt Biológiai Kutatócsoportjának vezetőjét hallják. Slett Katalinnal nagy vonalakban végigjárjuk az agykutatás körülbelül 150 éves történetét. Igazán az agykutatás, amit mi ma klasszikus agykutatásként értünk, az tulajdonképpen Golgi és Kahá munkájához köthető. Golgi, ő Olaszországban dolgozott páviában, egy hisztológus volt, és föltalált egy viszonylag egyszerű festési eljárást, amivel véletlenszerűen meg lehetett jeleníteni sejteket tulajdonképpen bármilyen szövedben. Ez a 19. század felvilágosult második fele, és Ramónika Hall aki egyébként egy baszk hisztológus volt, megtanulta ezt a módszert, és az 1800-as évek végén publikálta az eredményeit először, egyébként még spanyol nyelven, és nagyon szép hisztológiai festéseket mutatott idegsejtekről, és hát a legapróbb részleteket is, gyakorlatilag majdnem hasonló felbontással, ahogy a mai mikroszkópja meg tudja ezt mutatni, ő már látta. Elindult az úgynevezett klasszikus megközelítési mód, a kutatók megpróbálják szövettani, anatómiai módszerekkel feltérképezni a struktúrákat, és hát ez tulajdonképpen eltartott a 30-as, 40-es évekig, és igazság szerint még manapság is a reneszánszát éli ez a fajta megjelenítés, mert betört az elmúlt évtizedben, éppen 2014-ben adtak érte egyébként orvosi nobel díjat az úgynevezett superfelbontású mikroszkópia, ahol a már korábban akár Golgi Aha. által is megmutatott pici struktúrák részletek, azok most már még nagyobb pontossággal jeleníthetőek meg. De azt kell, hogy mondjam, hogy a a struktúrális és az anatómiai adottságok megismerése mellett elképesztő az élettani változások megjelenítésére alkalmas technikák fejlődése is. A mostani évtized áttörés, ez úgynevezett optogenetika, például ami abszolút forradalmasította a neurobiológiát, az elmúlt mondjuk egy évtizeden belül. Mert ez micsoda? Az optogenetika, hát hogyha meg akarjuk fejteni, akkor ugye van egy része az optó, ami azt jelenti, hogy fény, a genetika az pedig azt jelenti, hogy genetikai módszerekkel manipuláljuk valahogy az idegsejtek működését, tehát ha ezt összerakjuk, ezt a két kifejezést, akkor azt jelenti, hogy fény segítségével tudjuk kívülről vezérelve szabályozni az idegsejtek működését, akár Bekapcsolni, akár pedig kikapcsolni is tudjuk egyes sejtek, sejtcsoportok működését. Na most erre egy magától értetődő kérdés, hogy és hogy jut oda a fény az idegsejtekhez. Na itt jön újra a képbe a technikai... Fejlődés. Az úgynevezett optikai szálak kialakítása lehetővé teszi, hogy a kísérleti állatokban ilyen nagyon vékony, pici szálak segítségével be tudjuk vezetni az ingerelni kívánt, vagy a szabályozni kívánt agyterület közvetlen közelébe ezt a fényt magát. Kívülről nézve úgy néz ki a kísérleti állat, hogy egy ilyen kis koronaszerű szerkezetet helyeznek el a fején, szabadon tud mozogni, tehát nyugodtan végezheti a dolgát a ketrecben és a vizsgálatok ideje során csatlakoztatják ezt az optikai szállat az állat fejéhez, kívülről mi annyit látunk rajta, hogy amikor bekapcsoljuk a fényt, akkor egy picit világít kívül, de ez az állat viselkedését abszolút meg tudja változtatni, attól függően, hogy milyen nagy területbe és milyen típusú sejt kombinációval alkalmazuk ezt a módszert, gomnyomásra kívülről tudjuk irányítani például az állat viselkedését, az explorációs aktivitását meg tudjuk gátolni, el tudjuk, idézője beteszem, altatni, vagy éppen föl tudjuk ébreszteni a normál viselkedése során, azáltal, hogy specifikusan a fény segítségével fogunk bizonyos idegsejteket bekapcsolni, vagy éppen kikapcsolni. És akkor mondjuk így milyen kérdésekre lehet válaszolni? Tulajdonképpen ez a technika ez egy funkcionális elemzést tesz lehetővé. Nagyon sok előzetes kísérlet alapján van már elképzelésünk arról, hogy bizonyos agyterületek, agyi kapcsolatok milyen viselkedési mintázatot tudnak kiváltani és irányítani. De az, hogy ezt egyértelműen bizonyítani tudjuk, erre egy nagyon jó módszer ez az úgynevezett optogenetikai megközelítés, mert nem egy preparátumról van szó, hanem egy szabadon mozgó viselkedő állatról, egy teljesen intakt ép idegrendszeri hálózatról, aminek csak egyes elemeit fogjuk általunk kívánt módon is időben módosítani, és ez tud bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy vajon ennek az adott típusú idegsejtnek van-e szerepe annak a viselkedésnek az irányításában, módosításában, vagy nem. Nem beszéltünk még a képalkotó eljárásokról, hogy a mágneses rezonancia technika, vagy a kompjúter vagy a pozitron tomográfia, mi mindent hoztak az agykutatásba, hiszen ezek a technikák lehetővé tették, hogy akár működés közben lehet az élő, emberi agyat vizsgálni. Teljesen igaz, de ez igazán a megközelítési szemszögön változtat egy kicsit. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy olyan szituáció, mint amikor például egy foci meccset tartanak egy stadionban. Ha ott ülünk a stadionban, akkor rögtön látjuk, hogy mi történik a közvetlen környezetünkben, és van egy elképzelés arról, hogy vajon ez az egész stadion kívülről nézve most éppen milyen hangot ad ki, mármint az emberek, hogyha mondjuk gólt lőnek, vagy rosszul ítél a bíró de ugyanakkor arról is lehet benyomásunk, hogyha elmegyünk az autónka például a stadion mellett, és nagy hangzavart hallunk kívülről, messziről, akkor vajon mi történhet a stadionban, hogy például a meccset játszanak, és nem üres, vagy mondjuk valaki gólt lőtt, mert hirtelen nagy hangzavar van, tehát ugye egyértelmű, hogy mind a két megközelítés abszolút használható. Na most az említett kompjutertomográf, vagy a mágneses rezonancia-interferencia vizsgálat, az MRI vizsgálat, ez az az esetet célozza, amikor stadionba. Mellett, és valamit próbálunk megérteni relatíve nagyoltan az agyban folyó eseményekről. A másik eset például az optogenetikai szabályozás, az meg tudja mondani, hogy ha én konkrétan egyféle sejtipust egy adott területen befolyásolom, akkor az vajon milyen hatással lesz mondjuk a viselkedése. Tehát mind a két megközelítés létező és abszolút jogos vizsgálati irány. A viselkedés kutatás szempontjából, vannak-e preferált módszerek? Természetesen vannak klasszikus viselkedési jellemzések. Például ilyet meg fogunk mutatni itt ezen a viselkedési játszóházban is, hogy hogy tudunk erre rászoktatni egy patkányt, hogy nyomjon meg egy pedált azért, hogy kapjon vizet, hogyha ő szomjas. Nagyon régóta tudjuk, hogy ez a jelenség működik. De például, hogy ezt most kombinálnánk a modern optogenetikával, akkor azt is meg tudnánk nézni, egy adott helyen mondjuk a dopaminerg neuronok aktiválása, vagy kikapcsolása, az például segíti, vagy éppen gátolja a patkányban ezt a tanulási mechanizmust. Tehát mindenféle szempontból jó ezeket a metodikákat kombinálni, és ahogy már az elején is mondtam, a beszélgetésnek a klasszikus módszereket sose hagyjuk el, mert azok nagyon jól alkalmazhatóak egy csomó minden vizsgálatra. Az állatok viselkedését, az idegrendszer működését egész más módon vizsgálja egy viszonylag új tudomány, a biorobotika. Balásfi Diána, neurobiológust hallják. A biorobotika aránylag szerintem új fogalom, kétféle definíciója lehet. Az egyik olyan, Mechanikus szerkezetek előállítása, amelyek a biológiai szervezeteket, például akár állatokat utánoznak, és ez alapján például állati mozgásokat vizsgálnak, építettek már robot kengurút, robot madarat, nagyon érdekes a robot Gekó ami kis vákum vákumtapancskák segítségével tud az üvegen mozogni, és ez nagyon fontos lehet. A később évben egyrészt, hogy megismerjük, hogy az állat hogyan képes például függőleges felületeken járkálni a tapancsainak a segítségével, és hogyha ezt le tudjuk mi modellezni, akkor meg is érthetjük ennek a folyamán, hogy hogyan működnek. Én ezt egy ilyen tyúktojás problémának érzem, ugye ahhoz, hogy egy Robottal vagy egy ilyen robotszerű modellel az állat viselkedését lehessen vizsgálni, ahhoz egy olyat kell csinálni, mint ő. Ha meg már olyat csinálnak, mint ő, akkor tudják, hogy ő milyen. Igazából először az ember próbálkozik. Próbál építeni egy hasonló szerkezetet, mint amit vizsgálunk, majd ezt egyre jobban tökéletesítik, és a tökéletesítési folyamat során ismerjük meg igazán, hogy ez az állat például hogyan kapaszkodik akár az üvegen. Azt mondta, hogy ez az egyik csoport, amikor építenek egy állatszerű mesterséges valami. Mi a biorobotika másik iránya? A másik iránya szinte két rész Osztható. Az egyik része az az, amikor biológiai szervezeteket befolyásolunk, manipulálunk robottechnika segítségével, mechanikusan, illetve maga a biológiai szervezet része lesz a robotnak. Az elsőre példa például, és interneten is megtalálható erről egy videó, hogyha a csótányoknak a csápjához elektromos vezetéket kötünk, és stimuláljuk elektromos életbocsátunk ki a vezetéken keresztül, akkor a csótány azt mint mintha neki menne a falnak, így például a falat elkerülve a másik irányba fog mozogni. Tehát ez az, amikor egy élő lényt befolyásolunk, robottechnológia technológia vagy mechanikusan. A másik például egy nagyon érdekes újabb kutatási irány, ez még nagyon-nagyon a kezdeteknél tart, patkány idegsejteket tenyésztve, nyomtatott áramkörönt tenyészt Sejteket, és ezek képesek kommunikálni elektromosan az áramkörrel, és ebből jövő információkat úgy tűnik, hogy feldolgozzák, és küldenek is jelet, viszont ezek még nagyon kezdeti stádiumban vannak, és nem teljesen értjük, hogy hogyan is kommunikálnak, illetve a kimenő információkat hogyan is értelmezzük. Ugye a nyomtatott áramkörökön igazából Áram fut, és az idegsejtek és a kommunikációjuk egy részét elektromos kisülések során bonyolítják le, tehát ilyen szempontból kompatibilis a két eszköz közötti kommunikáció. Nagy áttörés, hogy sikerült egy ilyen kommunikációt, vagy egyáltalán jeleket felfogni ebből az idegsejtenyészetből. Az előadásomban még szó lesz, olyan robotokról, amelyek az ember mozgását segítik, például, hogy a biológiai szervezet része lesz egy robot szerkezet, ilyenek például az amputált, illetve balesetek után mozgássérült emberek segítésénél használt robotkarok, robotvégtagok fejlesztése, és hogy ez hogyan is működik, hogyan kapcsolják össze az izmokkal, illetve az idegrendszerrel. Én olvastam arról, hogy egy páciens talán Olaszországban kapott egy olyan robotkart, ami már érezni is tud, nem csak mozogni, hanem érezni. Igen, itt nem csak a kimenő információkat dolgozza fel a robotkar, itt ez alatt azt értem, hogy az izmok összehúzódását alakítja elektromos jel, és ezáltal mozgatja a kart, hanem egy visszafelé irányuló információ is eljusson, és az ember ezt észlelni tudja, ez nagyon fontos kutatási irány, mivel ha az ember érez valamit, akkor jobban tudja koordinálni és a robotkarnak a mozgását, nem csak, hogyha látja, hogy konkrétan mit csinál vele. Amerikában. Olyan robot végtagokat fejlesztenek, ami finom mozgásra képesek. Például egy tojást fel tudnak törni a robotkaruk segítségével. Tehát a tojásnak nagyon vékony a héja, hogy ezt érzékelni lehessen valamilyen módon a szorító erősséget. Ez nagyon fontos. A téridő ma az agykutatás hetének Budapesti rendezvényeiről szólt. A műsor Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa magsa Helga. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Egyebek között arról beszélünk, hogy miért következik evolúciós sajátságainkból a mai ember információészsége, vagy oly gyakori kövérsége.